Одного разу приїхавши на чергове тренування, Сергій став свідком зміни варти. Він бачив це лише здалека, та враження, що Ренат має більше повноважень, після цього зміцнило. Напевно, Сергій ще довго перебирав би у пам'яті всілякі спостереження, якби хлопець з нижнього поверху не покликав його до телефону. Іти вниз не дуже хотілося, але він таки пошкандибав, намагаючись не згинати ногу в коліні. «Вітаю!» – почулося з трубки, коли він притулив її до вуха. «З новим роком, Сергійко! Ти вже зовсім мене забув, а от я дзвоню, щоб таки поздоровити тебе». Це була Марина. «Я тебе також вітаю», – сказав Сергій. «Бажаю бути здоровою, щасливою та багатою». «Ого, яке привітання!» – вона здивувалася. «А це взагалі ти? Щось не впізнаю тебе». «Я, я», – заспокоїв Сергій. «Просто зараз так модно у кращих людей міста». Ну, звичайно, ти ж тепер з кращими людьми дружбу водиш. Новий рік справлятимеш також і з кращими. Кращими, принаймні, за мене. Новий рік справлятиму сам. Похмуро промовив він. Як сам, не зрозуміла Марина. Просто ляжу в ліжко і зустрічатиму. Щось сталося? Я чую, ти не в гуморі. Коліно пошкодив. Сергій казав напівправду, от і не в гуморі. «Що, серйозна травма?» «Та так собі. То я приїду, хочеш?» – запропонувала вона. «Приїжджай!» – мовив він після хвилиної паузи і попрощався. Продовжуючи й далі годити пошкодженому коліну, він піднявся до кімнати і заліз у ліжко. Вона опорається швидко. «За якусь годину буде тут?» На його охопило не зовсім приємне відчуття. Здалося, ніби він використовує свою колишню подругу. Хоча чому колишню? Адже нічого такого не сталося. Хто казав, що Марина колишня? «Можливо, це її дзвінок і на краще». Принаймні, не лишиться на одинці з думками. А взагалі дивно, чого раптом вони так загорілися тими печерами. Дивно, доволі дивно. Айдукевич побачив його карту і спитав, що це. А коли Сергій пояснив у кількох словах, що таке спелеологія, заявив, що це фігня. І все. Ніякого інтересу. Потім їм довелося чекати в машині. І Гайдукевич з я взяв до рук карту. І відразу щось змінилося. Він навіть відклав свої справи і відправив помічника додому. Справді, саме так воно і було. Тільки тоді не кинулося в вічі. Сергій навіть пригадав, як Гайдукевича щось зацікавило на карті, і він хотів було запитати, але зупинився на півслові. Що такого могла побачити на карті людина? Зовсім далека від спелеології. А можливо, саме в цей момент у нього виникла ідея, Зустріти там Новий рік Зі своєю незрівнянною Юлією І він наче на крилах Покинувши все Полетів ділитися з нею цією ідеєю Ні, на Гайдукевича це не схоже Той, хто вечорами пропадає в сексуальних блондинок Не мав би летіти на крилах До правовірної дружини охоплений подібними ідеями. Що ж тоді він там знайшов? Потім Серію знову пригадався загадковий персонаж з вусами, якого він бачив у Гайдукаєвича, коли обговорювалися деталі походу. Яка його роль? Для чого його туди тягнути? Не для того, щоб випити з ним чарку, це точно. За весь час, поки тривала нарада, вони з господарем не перемовилися навіть словом. Більше того, Гайдукевич взагалі на нього не дивився. Ще один охоронець – нісенітниця. Його ж турхани – добре волоба, і він упаде не знати, чи підведеться потім? Водій? Олег з Ренатом Їздять за кермом Плюс сам босс. Ні, схоже, це зовсім Чужа людина Несподівано Сергію Пригадалася ще одна деталь Цей з вусами Курив приму Без фільтра У пожмаканій картонній паці Людина зовсім іншого кола, сто відсотків. Усе виглядало тепер після детального осмислення так дивно. Про печерю кілька разів розпитувала і Юлія. Як здалося йому тоді, без найменшого інтересу, хоч і казала, що дуже хоче туди потрапити. Сергій знав, як виглядає інтерес в її очах. Тоді, коли, відпрацьовуючи донастями той чи інший прийом, вона заламувала його руку з ножем, інтерес просто виблискував з її очей, щоб йому не скласти останньої сесії, якщо їй дійсно туди хотілося. А знову-таки пес. Навіщо їй пес у печері? Стереотип? Просто звикла. Для чого взагалі стільки псів? Кому потрібні охоронці, що цілодобово несуть варту? Для чого ці навички рукопашного бою? Тренування до втрати пульсу? Вона когось боїться? Навіть до нього в гуртожиток прийшла з собакою. А може вони обоє когось бояться, а вона особливо. Вчорашній її візит був лише другим за його спостереженням, другим випадком, коли Юлія залишила віру. Знову постали у пам'яті її обличчя, її великі чорні очі, які наче промовляли до нього. Сергій струсонув головою, Намагаючись прогнати цей спогад. А вчора, вона попросила його відвернутися. Їй же Богу, Юлія, не та жінка, яка соромиться чоловіка, котрого хоче. Все, що вона робила, завжди робила рішуче, без вагань.